Ами чи става седмесена Neprecurate și sale ale Sfinților săviților și toto o dații lor apostole, ale cu Iosului, părintele noastre, frene Sirus, Hui Gricheri, Și a celor din preună cu dânșacă la pomenilor să vă și mă năsun în plus Sfinț, Părintele nostru, angărdeau în patriarul Constantinopolului. Are Sfinților, grep, sărvănețești, părința Him, și Ana, tuturor Sfinților. Să ne mirească să ne umpliească pentru noi ca un bun și de oameni betoi. Amin. O, Noi. Amin. Miluiește mă Doamne, că fica mea reu să-mi Acest cuvânt al hanamiencii ar trebui biscă din cior să-l avem tot timpul pe buzele noastre, în inima noastră, în conștiința noastră. Un cuvânt care nu l-a șters vremea nu l-a colbăit niciodată timpul, dar două de ani de când s-a întâmplat. Dragi credincioși, vedem în viața noastră de toate zilele că după cât este omul mai înalt în societate, cu atâta este mai cântat de cei de după el sau în timpul lui în tot ce face, ce zice cu atât mai mult am putea să-L pricepem pe Hristos în valoarea Lui când a stat pe pământ printre noi oamenii, fiind om de desăvârșit, că tot ce a trăit, tot ce a făcut, a rămas imortalizat pe cel mai indestructibil fergament, inima și mintea omului. Mulți au căutat de-a lungul vremii să-și personalitatea lui Hristos, să o diminuieze, dar n-au reușit niciodată. Că așa cum nu se poate astupa un izvor, cu atât mai mult putem să înțelegem, izvorul adevărului nu se poate niciodată astupa de niște oameni care sunt lași, mincinoși, niște mogâldețe însuflățite supuse fnr Dragi credincioși, acest scurt dialog pe care l are Mântuitorul cu femeie din tir, din părțile tirului și al sidonului, părțile li libanului de astăzi, rămâne imortalizat peste 2000 de ani până în zilele noastre, un dialog atât de puternic în substratul său încât că mulți sfinți părinți s-au cutremurat. Ea de fapt, Hananianca, care se cărcuiește în ebraică, gătită spre smerenie, simbolizează biserica din păgânt. După cum era prorocit cu multe sute de ani înainte de Hristos, că cea, cu, cea steartă va și cea cu mulți fii va stârpi, avea să se împlinească, adică sinagoga, care dăduse mulți fii până la venirea lui Hristos, avea să stârpească, iar biserica această pe care era din păgând și nu-l cunoștea pe Dumnezeu și călătorea pe cărări strâmbe, străine mântuirii avea să rodească. Această încă dorea ca să-l vadă pe Hristos. Om împingea durerea cu tremurător de mare spre Hristos, o trăgea ca un magnet. Auzind de el, dar necunoscându-l cine este, doar că este un om ca un Dumnezeu care face putere, a îngroșat rândurile celor care îl urmăreau pe Hristos și îi asculta cu multă dragoste cuvântul. Durerea cu tremurător de mare nu în trupul ei, ci fica ei fiind grav bolnavă de îngrăcire, a adus-o spre Mântuitorul. I-a strigat urma Mântuitorului când Domnul i-a dat replica la durerea ei. I a spus nu sunt primis decât numai către boile pierdute ale casei lui Israel dar ea nu a cedat la această părută respingere a Domnului și zice, Doamne, ajută-mă, era încumprită disperare. Apostolii parcă fiind rămilă. de strigătele ei, îl ruga pe Domnul să o ajute. Iar Domnul îi da a doua replică. Nu este bine a da pâinea fiilor să o dai câinilor. Ea a ascultat acest, acest cuvânt atât de usturător pentru ea, pentru ființa ei, dar n-a cedat. Și a dat replica Mântuitorului după durerea cumplită care îi străbătea ca un cuțit până în mărva inimii, a oaselor, toată ființa ei era străpuns. Doamne, gândește-te că și câinii mai muncă din sfârnuiturile domnilor lor. În momentul acela a binecuvântat-o Hristos și a spus, În fața apostolilor și a întregii mulțimi și până în silele noastre, Femeie, ți s-a vindecat durerea ta, durerea sufletească, mare este credința ta. Iubiți credincioși, de mare Valoare este în om a fi credincios. Dar să fii credincios Dumnezeului cel adevărat, nu credincios trupului sau credincios cine știe în ce trecător. Că dacă ești credincios Dumnezeului cel adevărat, celelalte le vin ca niște adaosuri care îți cresc valoarea ta între oameni și mai ales față de Dumnezeu. Iată ce înseamnă în Dumnezeu arătată prin această femeie care era păcătoasă. Era din părțile tirului și ale Sidonului, unde sălășuiau un popor zăcând în mocir la păcatului, că tirul se tâlcuiește ținere, iar Sidon vânare. Toate aceste denumiri nu sunt arătate de evangheliști Iurea, ce ele au o conotație adâncă în tot ce s-a întâmplat, fiindcă ne aduce pe fiecare din noi prin cur, conștiința noastră în aceiași persoană, ori în valoare ei, ori în non valoarea ei. Dacă ne uităm la noi, cred că de nenumărate ori în viața noastră îmbrăcăm această persoană a Mulți ați gustat din acest amar cutremurător când fiul tău îți este grav nar, și trupește, dar mai ales sufletește, tu conștientizând ce înseamnă voala sufletească. Dar dacă ai nădejde în Dumnezeu și nădejdea vine numai din credință, Dumnezeu nu te uită niciodată, nici nu te ocolește ignorându-te. Acel dialog care îl are Domnul cu Hananianka, nu l are doar spre respingere, îl face în văzul atâtor oameni ca să arate bunătatea lui Dumnezeu și cum acei având pâinea, nu o bagă în seamă și nu o pune în valoare. Dar când vine decizia lui Dumnezeu, i ajung ca niște câini. Iudeii aveau pâinea, adică cunoștința de Hristos. Știau din Sfânta Scriptură că trebuie să vină Mesia. Știau atâta de clar unde, când, absolut totul a fost spus, în Sfintele Prorocinii, dar n-au vrut ca să-L înțeleagă pe Hristos. Iată popoarele păgâne, zdrobite sub călcâiul necruțător al idolatriei, îl caută pe Hristos, îl intuiau că el trebuie să existe, trebuie să existe un Dumnezeu mai mare decât victitorii, cărora le aduc de începând de la animale și terminând chiar cu oameni. Erau zei care se săturau cu aceste jertfe ale oamenilor. Împinși parcă de situații nefaste, păcilor, sufletești, iată își căutau un alt Dumnezeu, Dumnezeul acela odihnitor. Deci Hananianka atât de zdrobită sub călcâiul durerii ei, că fiica ei suferea atât de mult, nu am avea nicio șansă oriunde s-ar fi dus pe suprafața pământului și încetul cu încetul vine la Domnul. Domnul, având acel discurs cu ea, acel dialog, vrea să-i scoată credința și insistența omului prins în durere. Că ați văzut, dumneavoastră, oamenii sunt relativi, în general. El insistă într-un lucru, după meșteșugul care îl are, dacă este un lucru material sau în cele sentimentale, merge poate până la așvărța sângele ca să-și recupereze un sentiment frumos, nobil sau să-și îl păstreze. Așa și aici, această hananiancă vine la Domnul și cu durerea care o are, se gătește prin smerenie să-și câștige pacea. Se mărturisește în fața lui Hristos și îndrept recunoaște că era ca un câine. Din acest motiv și Domnul îi spune indirect, nu este bine să mă opresc cu alte cuvinte, să las pe fiii lui Israel care mă așteaptă și să mă duc la păgânt. Dar ea atât de frumoasă e replica replică, domnule. Doamne, eu nu am nevoie de o pâine, nici măcar de o bucată. Dă-mi o fărâmă din pâinea aceea care o doresc și sub masă. Sunt ca un câine, un patru pet și m-am săturat, îți mulțumesc și cred. Iată, dragi credinșoși, în ce se împart oamenii. Ați observat plățile voastre că întotdeauna când să Și acest sături în tot ce-l cuprinde pe om, nu mă refer doar la bucate, nu-l cunoaște pe cel flământ. Acela se mulțumește doar cu fărâne, iar tu având întregul nu ești odihnit. Extrapolat acest cuvânt la cele Dumnezeiești, vedem că biserica au vândut-o nu cei mici, și au vândut-o cei mari cărora li s-a dat pâinea spre încredințare și spre folosință. Acesta este dorul de cele frumoase dacă omul le conștientizează. Și cum în general omul cântare nu pune preț și crește valoarea ceea ce a pierdut după ce a gustat din dulceața aceea și nu mai are. Dragi credincioși, Mă voi rezuma la o frumoasă pildă întâmplată, nu în viața de jos sau anului, ci tocmai într-o curte imperială. Un împărat creștin fiind, având la curtea sa imperială pe un poier foarte viclean și cu tendință spre erezie, îi asculta și sfatul. Și nesuferindu-l pe fiul, succesorul la tron, acel viclean, a ursit o viclănie de genul ăsta. L-a omit pe împăratul bătrân, spunându-i că împărată, vezi că fiul tău poartă un cuțit la cisma imperială și el caută să te omoare ca să-ți ia tronul. Dar Vicranul s-a dus mai întâi la fiul împăratului și a spus Tu ești ca un prins, tu ești succesorul împăratului, cum poți să umbi așa, te poate ucide oricine Este bine și sfatul îți dau că eu sunt bătrân Să porți un cuțitaș la tine tot timpul Și cel mai bun este la cismă, ca să te aperi dacă îi vei fi atacat Deci el l-a sfătuit, acela fiind tânăr și căsătorii a ascultat sfatul și așa a făcut dar când s-au dus la vânătoare pe altă portiță s-a dus la împărat și a spus fii atent că te duci la vânătoare și fiul tău vrea să te omoare acolo în pădure și are ca drept dovadă dar un cuțit la pisma. văzând împăratul pe fiul nu a mai cercetat lucru și l-a și trimis la închisoare cu tot cum soția lui Doi ani de zile au stat acolo în închisoare, în suferințe grele și ignoranță. Mama fiului împărăteasa suferea enorm de mult. Ea intuia că este un vicreșug la minte, dar nu putea să treacă peste hotărârea soțului ei, a împăratului. În schimb, atât împărătea cât și soțul ei, fiul împăratului și cu soția, nu deznăvește iau. Și mereu se încuraja unul pe altul, posteau acolo, își țineau legea, erau ca niște monachi, ca niște pucsnici. Și mai ales ea, care pe urmă ajuns și Sfântă, Sfânta Teofana, îl încuraja mereu și spunea avem năvește în Dumnezeu. Când aproape să se împlinească doi ani, împăratul luase să hotărâre să le scoată ochii. Dar așa s-au rugat la Dumnezeu și această hotărâre nu a fost împlinită. Și împăratul Gătrân a dat o masă festivă boierilor lui și generalilor lui. Fiind acolo toți bucuroși, când să facă rugăciunea și să se așeze la masă, a venit și împărătasa înlăcrimată. Dar ea și-ascundea o diplomată, o creștină bună, și-ascundea tristeța să nu strice fastul mesei. Și avea și un papagal. Și când era masa întoi, papagalul striga așa, știți că el îl repete pe om. Vai fiul meu iubit Leon! Și tot a început să vorbească papagalul în felul acesta. Masa parcă s-a făcut furibundă, parcă serba un mort de-acuma, zâmbetele au pierit, pocalele s-au lăsat jos și majoritatea mesenilor a început să plângă. știu că fiul este în arest și urma să-i scoată ochii. Și în momentul acela toți au făcut o coaliție, toți boierii, toți mesenii și l-au rugat împărat. împărate. Dacă această pasără, iată cum vorbește și spune, iartă pe fiul tău, că nu este adevărat ceea ce ai auzit despre el. De ce vorbea papagalul așa? Că mama, împărăteasa, se ascundea în cameră unde era papagalul și plângea și mereu rostea în plânsă te ei, vai fiul meu iubituleu. Și papagalul, prinzând această vorbă, a repetat-o în timpul mesei și iată de cine a fost salvat. Iubiți credincioși, oare nu este o rânduială dumnezeiască aici? Dacă ei au avut nădejde în Dumnezeu și iată minciuna a ieșit la suprafață, că apoi, eliberându-l pe fiu, a ajuns și împărat și o s-a numit mai târziu Leu în cel înțelept. Împărătea s-a ajuns sfântă și se pomenește, în general, la Duminica Tuturor Sfinților, sărbătoarea așezată de fostul ei soț de împăratul Leu. Iată ce face năvejda din ochi. Dacă ai nădăjdea prin credința cea adevărată, nu poți să fii de unde îți vine salvare. Totul este să nu disperi în viață. Această femeie, atât de neputincioasă, iată că nu a disperat, chiar dacă părut fiind lucru era răspinsă de Hristos. Iubiți credincioși, cât de păcătoși am fi în viață, Atât timp cât respirăm, înseamnă că existăm și Dumnezeu nu și-a întors fața de la noi. Semnul întoarcerii lui Dumnezeu de către noi este când șirul vieții noastre se întrerupe. Nu neapărat de păcătoșenii. În primul rând, când decide Dumnezeu sfârșitul vieții noastre că nimeni nu a putut să treacă peste această barieră a dar vreau ca să spun că atunci când nădăjduiești, El nu-și întoarce fața. Îți se spune într-o rugăciune frumoasă, Doamne, eu cred că nu este păcat pe pământ care să coburșească bunătatea Ta. Singurul păcat pe care îl poate face omul în viață și de neiertat este sinuciderea. Dragi credincioși, aceste lucruri atât de sensibile în care ne lovim noi și subzistăm noi ca entitate omenească, echip și asemănarea Lui Dumnezeu, acestea au fost luate de-a lungul timpului de dușmanii omului, de dușmanii Lui Dumnezeu. Reactualizând timpurile de atunci, astăzi, Cred că lumea s-a umplut de hananieri. Păcatele sunt din ce în ce mai multe în lume. Se reactualizează, reînvie Sodoma și Gomora, pentacolele anti, Oamenii nu mai au cunoștință de păcat și de dreptate. În felul acesta, pruncii pentru care trutiți și viți și doriți cu atâta lacrimi când ajung matur deja, va aduce mortul în casa sufletului. Vă face ca Hanania ca de astăzi. Și deja este un semnal de alarmă, nu numai în țara noastră, pe mapamont, că tineretul este aproape atunci. Scapă ca într-un naufragiu care mai este cu minte și mai ascultă de sfaturile bune, măcar de sfaturile morale, această femeie era în grea tristețe și ar fi suferit ea în trupul ei orice valoare, cum au mai văzut și alte persoane în Sfânta Evanghelie, disperate că suferea fiul lor sau fica. Dar aceasta ne îngrituiește pe noi toți. Câte lacrimi nu se varsă în casele frăților voastre datorită cărărilor străine unde sunt fiii voși, S-au transformat din prinței creștinătății în niște oameni dușmane lui Dumnezeu. Mass media i-a distrus. Eu de multe ori v-am tras în anul de alarmă. Vă distrugeți copiii, le dați o trevoră cele mai delicate care se vând pe piață în sălbătoarea. Internetul i-a distrus pe oameni. Calculatoarele îi scoate din bioritmul lor, nu se mai pot odihni, alargă ca niște nebuni și face niște monștri după plăcere. Nu mai spun celelalte lucruri care sunt numai cu profunzime în deschiderea animalului din el și în felul acesta aș subjugă identitatea lui de om și de cata lui. Spre fristese, acestea nu merg spre scădere, ci spre înălțare, spre munțirea acestor pânze de cu cutremurători de otrăvite. Iată că Hananianca de atunci o vedem astăzi între noi. Durerea îți străpunge sufletul și totul se întunecă, se îmbracă parcă într-un Dragi credincioși, totuși să nu dispărăm. Să ne ținem un echilibru în speranța în Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu cel adevărat. Cursele sunt în ce în ce mai puternice și nu pot să le spun din cauza că este și periculos. Li s-au pusut gura ca la broască la vrăjitori, care trebuie să spună adevărul, dar fiindcă merg prin ecumenism, sunt monopolizați cu totul de alte organizații și ei trebuie să spună absolut ceea ce li se impune. În curând, în biserică, vor primi prin calculator predica care trebuie să o țină în toate bisericile, clocită, nu din Sfintele Scripturi, dintr-o minte dră drăcească, o minte antagonică lui Dumnezeu. Știți, frățile voastre, că otreburile în general se pun în mâncare sau în băutură și ele sunt de așa natură parfumate, garnisite, că cel care mănâncă nu, nu știe. Nu cad sub identitatea simțurilor, ci doar după ce este mâncată o traba își arată efectul. Cu atât mai mult să înțelegeți o treaba aceasta care se împrăște în lume putentă de a distruge, de a mutila sufletul. Păziți-vă de aceste lucruri, că nu însă zadar a spus și sunt Apostol Pavel, păziți-vă de aluatul iudeilor. Lumea este stăpânită de forțe oculte. Diavolul este ca o caracatiță care s-a întins în tot pământul. Niciodată n-a lucrat diavolul dreptată și adevărul nu l-a spus niciodată. L-a cosmetizat prin cuvinte frumoase, prin sentimente gingașe doar părute. Asemenea vânătorului nu face niciodată în pe Pescarul nu știu bura apa ca să prindă peștere ci stă liniștit, nu vorbește și momeală este așa de bine catadixită ca să o confunde cu ce este real. Așa sunt și în biserică aceste momente. Păziți-vă de la o zi la alta că o treburile sunt din ce în ce mai discrete. Au cunoștință de peste 2000 de ani ce înseamnă biserica, ce înseamnă Hristos. Să nu vă înfricoșați niciodată și să nu desnădăștiți, indiferent cine am fi sub soare. Doamna alerg de mă vei respinge, știu că dacă mă țin de Tine, Doamne, tot mă vei primi. Mi-aduc aminte de o vorbă frumoasă a unui diplomat din Grecia care a fost în România și mai venea la biserică când și când. Și spunea în confesiunile lui frumoase, zice, așa mă rog la Dumnezeu, că sunt păcătos și eu ca orice om, dar măcar să împingă ușa de la rai, eu să fiu și împins așa înăuntru, nu respins ca pe cear de cele nebune. Frumoasă imagine. Acolo să fim și noi, chiar dacă ne zdrobește puțin, dar măcar să fiu înăuntru. Dragi credincioși, cea mai frumoasă smerenie este cea care o faci tu deliberat, o faci din propria ta conștiință. Că vedem că întotdeauna când trupul se semețește, se mândrește asupra sufletului, deja este pe marginea frăcăției. Cine ne smerește pe noi când ne cad scaune, când ne cade toiatul în care ne sprișinim? Când puterile noastre cu care am muncat niște trepte sociale sunt șubrede și nu ne mai ajută, Când prietenii noștri deja ne-au îndepărtat, fiindcă nu-i mai poți ajuta cu cei ce i ai ajutat sau ei s-au folosit de tine. Și din aproape în aproape ne dăm seama că suntem de fapt într-o continuă smerenie. Să ne uităm la bătrâni, să ne uităm la noi înșine, ieri eram altfel, mai svelți, de acum a gata, începem să ne folosim. După cum se șubrezește simțurile noi, ori la o, ori ei o cârjă, un baston, ori ai nevoie de cineva să-ți fie ca însoțitor, ori apelezi la medici care deja nu mai prezintă nicio credere în zilele noastre. Oare acestea toate nu sunt niște semnale de smerenie? Că nu ne apărat să avem suferința hananiencei și să alergăm la Dumnezeu. Faptul că suntem încetul cu încetul păgubași de cele cu care ne-am mândrit cândva. Și cea mai cumplită smerenie și ultima este că te faci un putregai și te digere pământul. Nicăieri nu s-a găsit în lume un loc unde să se retragă, nu un om, o ființă vie să scape de sub cuțitul morții. Nicăieri nu s-a inventat și nici nu se va inventa odată că viața este numai și numai de la Dumnezeu și cu decizia lui se împerucă. Și atunci treci în smerenia desăvârșită când ești un putregai și trebuie să te dai în pântă cele al Pământului. Atunci devii hananian ca halania în celor, Oare nu-i mai înțelep să ne smerim înainte de a fi smeriți de către Dumnezeu sau de către tine? Vine postul mare de asta și Sfinții Părinți au pus această Evanghelie. Încetul, cu încetul ca la o grădiniță să ne pregătească spre smerenie. Dumină ca trecută a grăit Zahel din tut, s-a smerit. Astăzi ne creește Hanania în durere. Zahel nu avea durere, dar curiozitatea aceea de intimitate cu tremurătoare, care l-a și adus la mântuire, l-a făcut să se urce în tot să-l vadă pe Domnul. L-a văzut, l-a vizitat și a rămas cel mai fidel, înțelegând ce înseamnă sticul din Evanghelie, Gustat, și vedeți că bun este Domnul. O vedem pe Ananiac altă persoană, împinsă de durere să-l vadă pe Domnul și să se folosească. L-a văzut, a vorbit cu el, s-a smerit și a câștigat pacea și a rămas un om fidel până la moarte. Apostolea o iar după ei, cei care l-au căutat pe Dumnezeu cu adevărat, l-au găsit. Așadar, să ne urcăm în dur. Să ne facem o durere dacă nu suntem așa de absurd și nu suntem curioși să-L vedem pe Domnul, să-L gustăm, să vedem câte bun e. Și avem atâtea și atâtea variante în care putem să-L cunoaștem cu adevărat pe Cel care a murit pentru noi iubindu-ne și ne-a scos din litera legii cum spune Sfântul Apostol Pavel ne-a primit în brațele Lui calde și cred eu că merită după căldura care ne-a vărsat și ne va să de zi să-i dăm și noi un gram din căldura noastră până să se stinge și a se face noi de gheață. Iubiți-L pe acest Dumnezeu care a murit pentru noi și ne i Ce și să-i dăm și cinste în veci. Amin. într